Кинувши погляд на море, Блад помітив, як від одного з кораблів, що важко погойдувалися на хвилях миль за три від них, відчалила шлюбка. Капітан Блад враз став зібраним, зосередженим, відчувши нові сили і бадьорість, як це часом бувало у хворого, що почав видужувати від тяжкої хвороби. «Якщо ви спуститеся вниз, заберете служницю і свої речі» то ми зараз же відправимо вас на один з кораблів ескадри», сказав він дівчині, показуючи на шлюбку. Арабелла пішла, а Блад, покликавши Волверстона і схилившись на поручні, почав разом з ним розглядати шлюбку, в якій сиділи 12 веслярів, і офіцер у червоному мундирі. Капітан навів на нього підзорну трубу. «Це не бішоп!» Невпевнено зауважив Волверстон «Ні», – відповів Блад, складаючи трубу «Не знаю, хто б це міг бути» «Ага!» – глузливо і гнівно вигукнув старий вовк «Хоч полковника і бере нетерплячка, та все ж він, як видно, не поспішає прибути сюди власною персоною Він уже побував у нас тоді, як ми влаштували йому холодний купіль А в нього непогана пам'ять» І він визнав за краще послати свого заступника. Цим заступником виявився Келверлей – енергійний, самовпевнений офіцер, який нещодавно прибув із Англії. З того, як він тримався, видно було, що полковник більш старанно проінструктував офіцера, як слід поводитися з піратами. Вираз його обличчя, коли він ступив на шкафут Арабелли, був зарозумілий, суворий і зневажливий. Блад з королівським патентом в кишені стояв поруч з лордом Джуліаном і чекав прибулого. Капітан Келверлей помітно збентежився, побачивши перед собою одразу двох чоловіків, зовсім не схожих на тих, яких він сподівався зустріти на піратському кораблі. Та це, однак, не перешкодило йому кинути лінивий і зневажливий погляд на розлючену орду на півголих піратів, що з'юрмилися за капітаном Бладом та Уейдом. «Добрий день, сер", чемно звернувся до нього Блад. «Мені випала честь вітати вас на борту Арабелли. Мене звуть Блад. Капітан Блад до ваших послуг. Можливо, ви вже чули про мене?» Капітан Келверлей понуро глянув на Блада. Невимушені манери та й увесь незалежний вигляд цього грізного корсара аж ніяк не свідчили, що перед ним людина, приречена на ганебну капітуляцію. Непомітно було й будь яких ознак вітчаю. Од усього цього гордовито стиснуті губи Келверлея спотворила неприємна й кисла посмішка. Хизуватися будемо на шибаниці, презирливо буркнув він. «А зараз, чоловіче, мені потрібна твоя капітуляція, а не твоє нахабство!» Удавши, що слова Келверлея його боляче вразили і здивували, Блад обернувся до лорда Джуліана. «Ви чуєте? Ви хоч коли-небудь чули щось подібне? Бачите, мілорде, як прикро помиляється цей джентльмен! Може, ми і обійдемось без ламання кісток декому?» Якщо ваша світлість пояснить, хто я такий?